Att du snart ska lämna stan Över tid och tänka och andas ut Livet är en storm på öppet Welcome, Villkommen som man säger på tyska Till poddavsnitt 239 239 som man säger på Eller 509 30 Ja Tyska. Mm. Eh, eh, vi satt och pratade lite om jobb Just här innan vi, vi började Och då har jag ju en grej Ni skulle ha kick off på fredag ja mm. Och imorgon Mellan 10 och 12 Så har ju vi teambuilding Och det hade, det hade du haft Ja men på de här företagen det är ju ja, men alltså, man vad, jobbar, en... vad gör man på en teambuilding? Det ska ju vara Man ska är, liksom, göra fåniga grejer Och känna gemenskap ben. I grupp Ja, nej, men det kan ju Teambildning eller eller ett stor grupp. Vad ska ja. lära känna varandra? Ja. Kan det bli Under. Kan det bli att man får? Har du gjort det? Nej. Kan, ja. det bli, kan, det bli att, kan det bli? att man får en bild på ögonen och så går man och känner på mannen och säger nej. <gård> ja. <titt>. You wish. <laughs> men vi nya anställda. Och äldre anställda kanske. Nej men eh, ingen aning. Det kan inte vara vad som helst Men det är grunden är det ju att få samman ja, ja. kollektiv ja. känslan av att vi gör det här tillsammans. Men det där är mer inom ja, inom det privata, det ja. privata världen. Så nu nu är vi i skolans värld och kommunalt. Så att jag, jag kan tänka mig att det inte bara så, så. Vad heter det? F högt sväva med det. En ny rektal. Det ja hon har varit orolig så att, att mm. jag tror inte att det ska nej det blir det blir nog bra det är så roligt teambildning allmogema det är jättevanligt vanligt för de här, alla får jag jobbar på det ska ja. vara så här kick off och teambildning och ja. nej, jag vet eh, ja, jag men, en som jag jobbar med nu hon jag vet inte vi kom in på det. hon sa att nej drama nej det är ingenting med det är, att hon inte gillar drama mm. så då kan det bli ett typ av drama eller sånt där ja. Jag har med många grejer Eller nu. är ja nej, kom inte sånt är, är, är det typ att man kanske går upp på upp på scen och göra charader. ja du kanske man hitta på roligt sång eller det, det kanske är, eller nu ska ni hitta på Någonting roligt här och gå upp och speksa för de andra ja då ska man köra man tar en paj och trycker på ansiktet <laughs> Det är roligt jag Sånt Eller man går upp och snubblar Det är kul <laughs> oh. eh, Jo men eh, Idag, nu så börjar ju En, eh, en stor resa Den ser vi framåt jag, jag vet ju inte namnet man, Det kan ju vara Det är väl lite grann från Våra stora förebilder Hedvig Hök och Helge mm. Uggla från Natalö mm. Eller det kan kallas för bokstavsresan Eller Alfabetsresan eller... Vi tänkte plöja igenom Vi <laughs> vill inte verkligen ha göra det här för mig Vi tänkte plöja igenom eh, Alfabetet Med att vi tar en bokstav per, per gång Vi börjar med Vi har inte bestämt hur vi ska göra Alltså ska vi ta i bokstavsordning Eller så ska, Nej. ska vi slumpa fram Det är roligare slumpa va? Det kan det vara, jo för då är vi som bäst när vi får Ta det på uppstuds ja, Det kan bli väldigt korta fina avsnitt <laughs> Korta poänglösas med avsnitt Som tar... ja. suger Så lite som möjligt För vi tänkte, Ungefär som vi gjorde med Med, med landskapsresan Där Sverige runt Då vi, <laughs> vi tömde alla landskap På information och kunskap Årsresan var ju rolig mm. År, Jo men då hade vi ändå då var det ju som, Ja men just det Det var ju det. som grejer som vi, som vi eh, Utgick ifrån mm. På landskapsresan var det helt fritt Ja Och jag kan tänka mig att landskapsresan Kommer med i nästan här upplagan under boken <laughs> som ett, ja. Det året 2018 Det finns ju ljudbok så att säga Ja, mm. Absolut vi, vi släpper landskapsresan på På vi en box boxen <laughs> boxen är klar ja ja men eh, jag hade tänkt att jag skulle göra, göra lappar och för att jag har jag som inte han äh, okay. gjort man tänkt om, om du, du börjar räkna tyst i huvudet från A mm. neråt och så säger ja, stopp ja, ja och så säger stopp och där den bortom vi körde du började tänka alltså. ja ja ja jag började just för du... ja. och du vet inte jag hur snabbt du räknar eller hur Nej. kort långt Stop. Ö. Hoi. <laughs> ja, det känner alltså. OK. Ja. ja. Ja, men ö, då startar ju men det är ännu Precis vad jag tänkte. Våran eh, uppväxt. Ja. Och det det det är där det vi glömde nämna att tydligen ungaland <laughs> fått det. Nej, gjorde du? Ja, men jag gjorde det nu. Ja, sa ju det. att vi inte nämner hur när det är i Långemaland. Nej, vi hade i Långemaland och vi kör inte. Vad tog det, jag tror, man då? då? Så löpte ju kraven på Ja, det Jag tror du prövade hans Ja, i alla fall. Erik, Erik förekom ju lite som spridda skrivbord ja. överallt. Ja, men ja, precis. Och nu nämnde <här> du ju en, en del här i. Ja, så det var bra att du tog upp ja, det. Ja. Jag, jag, jag tänkte eh, andra. Geografiskt i, i Sverige Örebro, jag har som ingen riktig koppling till Du är ju varit Örebro ja, men, ja. Janne Hedström bodde där också mm. så länge Ja men vi har till och med en podd ifrån Örebro inte Inspelter... Ja du och Janne Hedström ja. ja men just det Vi var på Någon konservan Joel Almen, ja just ja, det stämmer hur länge sedan, fyra år sedan Örebro är ju också sånt där. Fast det var... Nej det var inte Örebro, det var Eskilstuna Jaha För att vi möttes där och så konsert Och så bodde på några vandrarhem vi var ja. då for... vi satt och spelade Vi ja. får klippa bort det här, Så får vi lägga in Nej, det, det är bra, alltså, han har ju Örebro Öanknytning ja. Men här kan vi se att Öanknytning också Avidas, All Blacks Vet du vad All Blacks heter Nej. Det är ju från Deras rugby lag Ja De Marika kom ju hem från en ö Nya Zeeland igår Ja, du tänkte nu Så jag så... den här Ja Jag tror att Jag tror att Det, här... det är verkligen ö, Långt Långt ute i Stilla havet Jag tror det att, att Att det var någon, någon sån här Vad heter den här adress? Hacka Ja I rugby och så och Kör Ja, det är hacka ja. Ja. Men det har ingenting med ö att göra Nej, men det är samtidigt det, det är en ö Så det har vi en av dina förgitter Ön <laughs> Öl, ja. Öl har vi snackat otroligt mycket om i podden, tidigare. Ja, har, jag hörde att vi stod på Filip och Fredrik och då, vissa stories som jag har jag hört fyra, fem gånger i deras poddar, men de ah, då skiter i det liksom. <laughs> jag, ja. de här jag har säkert sagt den här också, men en av världens bästa hejaram som någonsin var Hedström i Hume. Då var ju författat. Ge mig ett Ö! Ö! Ge L! Äl! Vad blir det? Ö! Jag kan, inte... Jag kan tänka mig. Ja. Han älskar ju klappa ramsor. Det var lite nytt faktiskt för att annars. Ja, han tänkte lite utanför väggen boxande. Inte för det var ju jättlänge sedan. Annars var det bara sportramsor. Att man inte börjar med vad heter det? S i ställ, S T A R K Ja, Starker. Det, det kan du säga det Ja. Han kallar sig själv Starkelsjärn så. Han sig det eller han kallar sig själv? Han kallar sig själv Han ja. undertecknar liksom mejl Sådär med Starkelsjärn <laughs> Ja då tror jag Gillar inte folköden Jag tänker också En liten anknytning till Övik Och eh, Cities Minigotbanor Så fanns ju en bana där Som hette Örkeljungan Örkeljungan Bana i Örvik som heter Örkeljunga? Det var bara banorna hette olika. Jaha, okej. Okay. Bana, bana fyra på gamla city, det var som en lång rak och så var det som en, en halv cirkel upphöjd och så var det en hål i mitten. Den mm. kallades för klacken. Jaha, okej. Okay. Och den här hette Örkeljunga och då var det som, som två blodkrukor på varsin sida och så var det som en liten spång när du skulle åka. Och, ja, det det, det var, ja. Jag får mig att det var Örkeljunga. Det var ganska lätt då. Ja, för mig var det det. Då var inga problem. 18 brukar vara lätt också. Ja, det kallas kanske för spik. Nej, det kallas kanske för inslaget. Inslaget. Ja, ah! Jag vill ha en, en ö. Mm. Det vore ju fint. Det vore ju fint. Det vore fint. ska man planera innan att, mm. att man ska dricka någonting på ö och äta någonting på, på den bokstav som ja. har? Mm. Ja, jag vet inte. Det finns. Men på C hade det varit käka citron, druckit cider Det var perfekt Ja, det Ja, resan fortsätter En titel som jag brukar köra med Det är ju överdirektör också Men sa att vi börjar på ö. Direktören brukar Ja, men sen överdirektören ja, ja. kan man definiera så här som är ännu högre. Ja, det är ju direktören. Hur det är <laughs> <laughs> Ja. Som filmen. Jo, i... Var igår morse när jag gick jobbet? Så hade jag... jag, tror jag hade, hade luren lurar på mig. Nej, det är inte. Jag ska ta bilen. Och, och så gick jag så... Hörde jag någonting i bakgrunden? Ja. Någon som sa någonting här. Ja. Men man var ju ett Mm. Med sin hund Och då, då, sa jag han, då sa han Direktören Han säger alltid direktören Ja, det lever kvar från Någon, någon Liverpool vi körde det där hela tiden Jo, men och, och så, ja, Vi har ju slutat säga det Ja, vi säger inte någonting nu. Du är helt ute nu Ja. Nu är du överdirektör ja. du, kan Nej, med, du kan svara mig Överdirektör Ja och det blir ungefär som att säga ja, ja men eh, ja, men jag är tusen gånger mer än ja, du nej så ja mm. då säger man så då, då har man vunnit direktör. nej så direktör direktörsrit, det var jag och Torbjörn fick ett bättre rum än ja de just det så ja två år i rad en fast vi beställt båda ett dubbelrum ja vi fick ju sådana Utsikt garderob. över Albert Dock. Ja, det fick jag också. Plus en garderob som man kunde gå in i till och med. Walking Closet. Ja, ja precis. Mm. Walking Closet. Jag vet inte om man gå in i. Ja, men jag tänker, har vi någon musikal? Alltså, det är, är, är väldigt... Östen Vadebring. Han har jag. Nu du pratar ju musikaliskt. Ja, <laughs> ah, jag är helt jag, jag tänkte... För det finns ju ingen band alltså, på det kanske inte gör. på ö? Alltså, ingenting som har, eh, som jag faktiskt känner... Jag vet, två fotbollsflag i alla fall. Öster och... Eh... Öjs. Öjs, ja. Ögud, ja, ja, Jag tänker också på... Alltså, ja, det är... Ja. Öjvindsvar, fast han helt gick om Öjvindsvar. <laughs> Och börja, det är så brist på grejen Röjksopp <skratt> <skratt> ja. På jobbet där så är det en kille som Lite speciell Filur, mm -hmm. jag vet inte vad jag. gör men, Och så Började prata musik igen Och sa han att han gillar Röjksopp Och <skratt> Du vet vilka det är. Ja, jo, du mår, du... Och du måste ju hippa för fem, sex år sedan. Typ. Nej, ännu längre. Ja, kanske tio år sedan. De är från Bergen. Så. Ja. Och så frågade han, de var ju stor... Ja, nah, de är bra fortfarande. <laughs> de fastnar på rök, så. Det, det, det är en bra band, men det är konstigt att man har... Ja, men det är som var absoluta favorit. Jo, men ja, vet du? Mm. Jo, det har ju aldrig hört någon som, någon som har... Någon som har haft en rög som som favorit. Men det, det var som liksom blev lite, lite roligt att träffa en Kid på en ny anställning som, som ha ska eh, träslö. Mm. Och så kom gjupa lären, samtidigt så sa men han, han spelar ju, Patrik spelar ju i. Han är musiket. Han så började snacka, så han hoppade, och han hade spelat i. Man snackar mycket, ja man har spelat här och mycket mm. effektboxar att prata om och ja, andra brukar spela in lite grann och sådär då Jag var, vad är det för musik då? Nej men det är psykedeliskt det mm. då, <laughs> va, oj ah, okay. Ja alltså det var roligt, det här är en längdroppad lite då, ja men 60-tal och uppåt och sådana nya band oh, då Vilken dröm ja, ja det var jätteroligt Och så, och så sa han att, eh, men vilka, vilka är Sveriges bästa men space rock band Space rocker du säkert det, eller? Nej, ah, jag... Ja, de från Göteborg. Nej, jag hade men jag tänkte... Är soundtrack, eller? Space, space HVBJ. Nej. Då var det ju, vad heter det? Silver Bullet. Tom? Ja. Ja, är det nog... Ja, alltså, jag, jag hade Jag, jag känner mm. ju en namn. Är men... Ja, men första plattan, den lyssnar jag på. Mm. Och, och mm. det var ju som lite... lite små Men det var ändå lite melodier och grejer. Mm. Tyckte han var bäst? Mm. I, i det svenska. Han ja, var kanske en framtida band... Space, band... space Rock? Ja, bandmedlem. Liksom en... Jo, frågan är vad jag, jag ska, vad jag ska spela. Trumor. Ja, då sitter man där igen. Du vill inte rätt. <laughs> Nej, det, det är ganska... Mm. ganska Ganska bra att köra. Och sitta och spela in och köra lite blandade instrument. Ja, det är, det, är det. Men live. Live, ja. Ah, jag har ju så många andra band att spela med live. Så. Men vad heter det? Ha, har vi någonting annat på ö? Det fanns det inte ett dagprogram som heter Önsketimmen? Ja. Oh. Oh. Och så har vi, vad heter det? Han som spelar äh, gitarr med Roxette Tidika äh, producent va? Eller var det farsan som var en gammal klassisk producent? Öferman det. Heter den Rune Överman Clarence Clarence heter han va? Ja, ja Rune precis och Rune heter, Han var inblandad i och sen kallade sändare grejer tror jag. Rune Öfer, Öferman ja, så har vi, ja, Serien Örning Boo, boo. Ja. Nu, nu, nu börjar jag få sådana här Är det ja, just det. Vad sa du? Nej ja, just ja. Ja. Nu börjar jag få sådana här vibbar som man känner När vi spelar det här Det här spelet Med bokstäverna Vad den ja. heter ja. Word Blitz Har du lagt av eller? Nej jag håller på Har du spelat av mig eller? Precis. Du har lagt av av Nej men alltså, jag tror att, Det står att jag har dragit drag Men du har inte gjort det Ja, nej, då ska ni in och göra det Det är det stressigt också eller? Jo, men där, där blir det som, som man känner man liksom, Det slutar helt stopp det, ja. går, det går inte Och det känns stopp redan på ö Efter ja, men cirka 18 minuter Perfekt Jag tycker vi sätter ö ja, vi, må, vi måste Fela som er och jag kan tänka mig att, att ni lyssnare har blivit fullt, fullt Östersund kan jag visa Östersund, ja Östersund och, och det är det tredje fotbollslaget Ja Och jag kan tänka mig att Jögga sitter där i ja. Umeå och det bara, bara kommer så här Ja, så snabbt som man är på ja. det där spelet Men du såg, jag la upp en gång att jag vann ju en råd mot ja, honom jag tror jag vann en gång också, en sån här liten råd Alltså inte en hel match Nej, nej, nej, nej, det är omöjligt men vi jäkligt nöjd när han vann en ronde Jag kände som att nu har han nått Jag mål du är kung på det här Ja, verkligen Verkligen, verkligen Nej, men vi har väl tömt ut ja. första Det var en bra debut, tycker jag mm. <laughs> <laughs> Jag tror bara att det är, lätt, att det är lättare på, på Z Vi får se som Ja, kanske, vi säger. kanske det är som musik vi, vi får ja. se Vi hörs ja, Tack, hej! Ja, du har kommit på en grej. Eh, så jag, jag, jag, jag, det är ett lustigt. Det, det bandet som jag lyssnade på på Spotify på väg till dig nu. Ja. Det var ju Öresund Space Collective. ja Jo, <laughs> och så sitter jag så här. Det finns inget <laughs> finns ingenting på... på eh. jag, jag tror att jag också inställd på Sverige bara att... Eh, att det, tror, det är från Resource Space Collective. Ja, det, det var de jag sa på, på Melodybox. Och, okay. och, och så skickar du ut sms och frågar: hur, hur, hur är de? Hur är konserten? Jo, det är bra. De har kört i 45 minuter och är inne på andra låten. <laughs> ja, just det. Du tummen upp på. Ja. <laughs> jag, jag som gillar långa låtar. Ja, exakt. <laughs> ja. ja, men det var bra. Ja, men då, då, har vi, då fick vi med det i alla fall. Det är en bra avslutning. Ja, vi gör ja. Keep up. Vi hörs! Ja, det är samma här.